sport Lászában Mire Lászába visszatértem, megérkezett a tél. A kicsú kis mellékágai befagytak, és ez új ötletet adott nekünk. Egy kis baráti társasággal, a dalai láma fivére is köztük volt, korcsolya egyletet alapítottunk. Nem mi hódoltunk elsőként ennek a sportnak Tibetben, már a gyancei brit diplomáciai képviselet is örömmel üzte ezt a sportot a helybeli lakosság legnagyobb ámulatára. Tulajdonképpen az ő korcsolyáikat vettük meg, amelyet távozásokkor a szolgáiknak ajándékoztak. Ami még hiányzott, azt Indiából szereztük be. Első próbálkozásaink vidám látványt nyújtottak, és sokan eljöttek megnézni minket. Az emberek aggódva figyelték, nem fogja-e valaki beverni a fejét, vagy nem fog-e beszakadni a jég. A szülők rémületére lelkes hívek jelentkeztek, akik meg akartak tanulni korcsolyázni. A konzervatívabb nemesek nem nagyon értették, miért köt valaki szándékosan kést a talpa alá, hogy azon csúszkáljon. A jégpálya egyetlen hátránya az volt, hogy a jég az erős napsütéstől már délelőtt tíz óra körül puhulni kezdett. Így nem maradt más hátra, mint korán reggel kezdeni. Korcsolyázás után teniszeztünk, aztán hol az egyikünknél, hol a másikunknál találkoztunk egy kis evés ivásra. Azokra az órákra emlékszem legszívesebben, amikor fesztelenül minden szertartás és kötelezettség nélkül kitombolhattam magam a fiatalokkal.